ненавидів, коли на шиї бовтуються кишки дохлої кішки приязні. Про це могла співати Регіна Спектор, а він усе це відсікав.